В садах уже листя осінні палять. Жовтень вітрами у двері постукав. Я вивчив дитинство своє на пам'ять. Тепер читаю його онукам. То дощ, то морози, то сонце, то хмари, То радість, то смуток заходять до хати. Вивчаю на пам'ять батькову старість. Тепер її буду в собі читати. Світанок на небі від краю й до краю, і літо у вирій понесли лелеки, біжу за роками і не встигаю. Я ще тут, а вони вже далеко.